Hatodik fejezet Alvin a szegény, de becsületes földműves meséje. A szőrös huligánok egész törzse kikerekedett szemekkel csendben ült, miközben Alvin elhelyezkedett plépofa trónján, és belefogott a mesébe. Rendkívül koromba emberek tuszkoltak be a koporsóba, mondta Alvin akik nemcsak nem hitték el a mesét, amit most nektek is elmesélek, de meggyanúsítottak azzal, hogy közönséges tolvaj vagyok. Belögtek a tengerbe a kikötőben, egy otromba röhögéstől vízhangzó szigeten. – A, -a, -a mocsingok! bólogatott plépofa okosan. – Nem, egy nagy a fickó vezetőket, őket, akinek csak félszeme van, bűzös a lehellete, – És a Csupák névre hallgat? – Valami ilyesmi, Brémlik – vallotta be Alvin. – De azt még mindig nem értem. Hogy került hozzád ez a kaparsa? – értetlenkedett Plépofa. – Én egy szegény, de becsületes, földműves vagyok – felelte Alvin. És nagyon régen, békés országban, egy messzi-messzi vidéken éppen a földemet ástam, hogy e, e, krumplit ültessek, amikor rábukkantam erre a koporsóra, amely e, e, egyszerűen kinyílt a kezemben. És amikor kinyitottad ezt a koporsót, amire teljesen világosan ráírták, hogy kinyitni tilas! Vágott közbe vénráncos, elmélázva. – Nem ért valamiféle meglepetés? <gül> – De igen, <gül> úgy is mondhatjuk, bolintott Alvin, kedélyesen vigyorogva. Kinyitottam a koporsót, ártatlanul belenyúltam, és a koporsó fedele ekkor olyan erővel csapódott le, mintha egy cápa álkapcsaz zárult volna össze, és ott helyben levágta a kezemet. Alvin felemelte a jobb karját, és az inge alól, ahol a karjának kellett volna lennie, egy vaskampó állt ki. A huligánok felsziszentek. Magasságos egek! – szörnyülködött Plépofa. – Csap, de volt! Elnézést kérek, a Dédapám nevében mindig is rémes humora volt. – Igen! – mondta Alvin, és máris ismét szélesen mosolygott. Még szelentse, hogy a szegény, de becsületes földművesek értik a viccet. Ez pedig, mutatott a kampóra, igazán praktikus, amikor osztrigát kell felnyitni. <gül> de térjünk vissza a mesémhez. Legközelebb már óvatosabban nyitottam fel a koporsót, és rögtön hatástalanítottam a csapdát. A koporsóban azonban nem találtam semmiféle kincset. Sőt, ami azt illeti, szörnyű szörmók holtestét sem. Megtaláltam viszont ezt. A szörös huligánok egész törzse kíváncsian előrehajolva, tátott szájjal, kikerekedett szemmel bámult rá. Egy térképet és egy fejtörőt. Alvin előhúzotta a szivar zsebéből egy térképet, valamint egy fejtörőt, és felmutatta a papírokat, hogy mindenki jól lássa. Ó, oh, mondta Plépofa csalódottan. Sehol egy szörmok, sehol egy kincs, sehol egy viharpenge, Csak két papírfecni. De Plépofa Felelte Alvin ravaszkásan. Ez a két papírfecni elvezett majd bennünket szőrmók kincséhez. B -b -b bennünket? Orkant fel Vén ráncos. Nem értek én valamit. Nálad van a fejtörő, nálad van a térkép. Akkor miért te mindultál el te magad megkeresni a kincset? – Még jöttél el hozzánk? – De hiszen az nem lenne becsületes dolog. – Csattant fel a becsületes Alvin. – Mindannyian ismerik a szörnyű szörmók elveszett kincsét című mesét. Ez a kincs benneteket illet. Ti vagytok szörnyű szörmók leszármazottai. Egyébként is van egy kis gond ezzel a fejtörővel. Hiszen a fejtörőből kiviláglik, hogy a kincset nem találhatja meg csak úgy akárki. Szörnyű szörmúk fejtörője. Mersze bemenni vizes sárba. Halálfejes tüzes álom hívhat. Ha örökösöm te vagy. Ha igen, a te állatod majd megérzi a kincset. De a föld alatt is vár a halál. Elvesztem. Vagy megtaláltál? <kül> Tehát, mint látjátok, mondta Alvin, ezek szerint csak is szörnyű szörmók örököse találhatja meg a kincset. Csak az ő állata tudja kiszagolni. Gondolom, állatalat sárkányt értett. A sárkányok valóban jeleskedtek a kincsek kiszagolásában. Egy jó sárkány még a föld alá ásott aranyat, és egyéb nemes fémet is képes volt megtalálni. E Egyedül egyébként sem tudtam volna megtalálni a kincset, folytatta Alvin, mert nem értek a sárkányokhoz. A sárkányok egyszerűen nem kedvelnek. De nem tudom miért. Na mindegy, nem tudom, van -e elképzelésetek arról, hogy milyen helyre célózhat ez a fejtörő? Neked például plépofa? Hiszen neked olyan gyorsan vág az eszed. Plépofa igyekezett okosan nézni. Mm, – mm, Nehéz kérdés. – Hablaty a térképre nézett. E, – Nem gondolod, apám, hogy a halálfej talán a koponyák szigetére utal? – vetette fel Hablaty. – Elvégre a halálfej egy koponya? – Hát persze! – zengett plépufa hangja. – A koponyák szigete? Ha -ha, ott lesz hát! A koponyák szigete hibbantól nyugatra terült el. A sziget különös alakú volt, koponya alatt keresztbetett két csontot formázott. Szörmók ugyanezt az alakzatot választotta a zászlajára, valamint messzeföldön híres sisakjára. Ha, szóval, ez a sziget itt a koponyák szigete és ott fogjuk megtalálni a kincset mutatott Alvin vidáman a térképre. Majd döbbenten pislogott, amikor a huligánokból erre kitört a nevetés. Oh, – Ó, oh, oh, oh, ki az árva, hogy a koponyák szigetén kincskeresésbe fogjunk? – kacagott plépufa. – Soha senki nem tért még vissza élve a koponyák szigetéről. Hablady, te értesz a sárkányokhoz, magyarázd el Alvinnak, hogy milyenek a kaponyák. A koponya, mondta Hablaty, aki mindig örült, ha természetrajzi kérdésben kérték ki a véleményét, rendkívül ritka és felettébb vérengző, repképtelen sárkányfaj. Bár vak és majdnem teljesen süket, mégis ez a legfélelmetesebb ragadozó a sárkányok között csapatban vadászik, és a préda elejtéséhez kizárólag rendkívül fejlett szaglását használja. Viking sárkányok és az ő tojásaik. A kopponya. A kopponya körülbelül három méter magas, repülni képtelen, nem lát és nem hall. Szaglása azonban bámulatos és felfal mindent, amit talál. Idomítani nem lehet. Nagyon-nagyon veszélyes. Statisztika. Szín. Fekete és Bíbor. Fegyverei. Félelmetes fogak, karmok, stb. Félelemkeltés, kilenc. Támadás, kilenc. Gyorsaság, kilenc. Méret, hét. Engedetlenség, kilenc. Jól van, jól van! Vágott közbe plépofa türelmetlenül. Jól, jó, jó, értjük már! – Szokatlanul hosszú, éles karma van – folytatta a hablagy. áldozatát úgy teszi mozgásképtelenné, hogy karmával elvágja az ahíleszint a boka felett, így áldozata nem tud elfutni. Utána elevenen nem felfalja. E, – Nem valami kedves lény? – Á, mondta Alvin – Értem már, mi zavar benneteket. Mégis biztosra veszem, plépofa, hogy egy olyan okos ember, mint te, képes lesz harcosait a koponyák szigetére vezetni, hogy megkeressük ezt a kincset. a koponyák szigetére vezetni a harcosokat. jelentette ki vérráncos határozottan. Szörmuk kardja, a viharpenge is a kincsek között van. Ravaszkodott Alvin, és ha megszerzitek a viharpengét, akkor a huligánok nevét ismét félni fogja az egész barbárvilág. Prépofa elgondolkodva simogatta a szakállát. Te pedig, Prépofa! Mesterkedett tovább Alvin, képzeld el magad gyémántokkal teleszórt szakállal. Arany Aranymelvértel, miközben az ijesztő viharpenge csillog az egyik kezedben, egy kecses csuklóidat pedig karperecek díszítik. Már látom is, ahogy cupák megadóan letérdel előtted, micsoda látvány lenne! Plépófa behúzta a hasát, és megfeszítette az izmait. Mindig is vágyott egy díszes fülbevalóra. Uh, – Megcsináljuk! – kiáltotta. – Huligánok! – bömbölte. – Csatába vezetlek benneteket, hogy megtaláljuk őseink kincsét! – De ez őrültség! – tiltakozott Hablaty. – Aki csak lábújjával is érinti azt a szigetet, azt pillanatok alatt elvenem felfaják, már maga a gondolat is felére egy öngyilkossággal. De a nagy újongásban senki sem hallotta meg Hablatyot. – Dícsásség és gazdagság lesz a jutálmunk! – jelentette ki plépofa, és játékosan hátba veregette Alvint. – Ó, ó, már megint kezdődik! – nyögött fel hablagy.